mans fredagsmys. Eh, så här redan en vecka efter förra veckans fredagsmys. Mm. Och det är ju eh, för att jag kommer borta nästa vecka och det har hänt så mycket grejer den här veckan som vi känner att vi behöver prata om Och ni känner säkert redan oss nu, Sina Devanni i ledarskribent på Flamman och jag heter Anna Härde och jag är chefredaktör på Flamman. Och idag ska vi prata om lite olika saker. Det har ju hänt en liksom en, en hel del kan man ändå säga mm. eh, Det senaste som hände Egentligen är väl att Moderaterna rasar i opinionen I den senaste demoskopmätningen Så är man alltså nere mm. på 18% procent, Alltså jätteras Jämför det med eh, Vad de stod på innan mm. Nej men precis De har ju tappat 7% procentenheter, ungefär mm. på, en, på en mätning Och det är efter beslutet Att eh, öppna upp för Sverigedemokraterna så på det viset så är det ju en händelserik vecka för, för Moderaterna. Och det är roligt att de ändå försvarar sitt, sina beslut. och sina, liksom, de, de, Det är ganska tyst från den här skrikhögen som ändå finns på Twitter och, och sådär. Men det är väldigt... Ja, det, man är ju, det är många delar av vänster som är väldigt skadeglada också. Ja, men det är ju inte så konstigt. Nej. Att man är skadeglad. Um, och sen så, det är ju inte så att de tappar till det rödgrön-rosa eh, blocket heller. Utan de tappar ju, man ser ju att Centerpartiet har gått mm. upp i samma mm. mätning. Mm. 11 procent. Det är otroligt. Ja. Det är sådana toppnivåer. Och det, samtidigt så gjorde man också en mätning tror jag på Aftonbladet. Ignicio som gjorde, eller vad de nu heter det där mätningsbolag mm. som de som arbetar med. Eh, som gjorde en mätning där de ställde frågan både till alla väljare och till bara alliansväljare. Där de ställde frågan eh, vem företräder alliansen bäst? Just det. vi pratade om igår. Mm. Eh, och när det gäller alliansväljare så är det 50-50 nu mellan Anna Kinberg och Annie Lööf. Annie Lööf. Ja. Eh, och när det gäller... Alla väljare så att säga, inte bara alliansväljare. Så är det eh, Annie Lööf som leder ja. den ligan. Eh, så man kan tänka att det är, det är ganska gött av Anilov just nu. Ganska, eh, det måste vara. Alltså de, men de, jag tänker så här, Moderaterna visste ju att det här var en chansning. Men de var tvungna att göra något. Ja de bara... men det är som att så här, vi hoppar från det här som är alldeles för högt för oss. Och sen så bara puff, så blev det ett magplask. Um, mm. Alltså ett riktigt... Alltså mm. ni vet när det gör ont i hela mm. kroppen. Mm. Att typ tappar uh, luft. Ja, mm. och va, jag kommer dö nu. <laughs> så måste det ha känts för Moderaterna. Så känns det nog fortfarande. Ja, så ja. är det. Um... Och frågan är om de faktiskt ens kan hämta sig till valet. Vi ser ju inte så... Men, men framförallt så är det ju en, en förändring. Alltså på många sätt så är det ju, ser ju ingenting ut som det gjorde före valet. Och, och, och det är inte så konstigt. Men, men traditionellt sett så är det ju ändå så att eh, det är brukligt så att oppositionspartierna går det bra för i mitten av en period, en valperiod som, mm. eller liksom en mandatperiod som vi är inne i nu. Eh, det är bara det att det gör det verkligen inte. Eh, det går inte jättebra för regeringen heller, men det går inte så fruktansvärt dåligt eh, som, det, som det har gjort förut för eh, regeringen Reinfeldt 2 till exempel. Ja. Eh. Eller det som går dåligt i, alltså det här är ju faktiskt framförallt ett kvitto på att det går dåligt för Oppositionen mm. skulle jag mm. säga mm. Um, Inte att det går så bra För regeringen Nej och det skulle väl regeringen inte säga Men um, Det är mest att tyder på det mm. att De kausar runt Kan inte ta ansvar um, Och liksom så här, Alltid det här krisläget mm. Som de skapar själva mm. dessutom mm. Ja men och interna liksom, Bråk som bara får Ge alla vatten på sin kvarn så säger att de inte kan samarbeta. Ja. Då har man ju bevisat sig kunna göra det under en lång tid och nu kan de inte att det Att de inte ens snackar ihop sig liksom. Men det som är intressant då är ju att eh, i den här kaoset så passar ju också socialdemokraterna på att slå på stora trumman på massiskt med olika sätt. Mm. Eh, jag vet inte om du har sett det men eh, Stefan Löfven kommer alltså inte till Almedalen. Alltså det var inte ett skämt? Det var sanning. Det var sanning. Eh, och han är inte först med och, Både Reinfeldt och Göran Persson Har också eh, liksom spolat Almedalen på sina, sina dagar Men han, han, de gör det till Ett väldigt effektivt PR-trick På det viset att de säger att Vadå, Stefan att Löfven är folklig nu, eller? Nej men Stefan Löfven ska inte åka till Almedalen För han ska prata med arbetslösa Som söker jobb Det är liksom en del av impaketeringen Just den veckan Man tänker såhär Det är ju typ 52, 51 andra veckor att göra det på det vore ju bra. Och det är han ju ute och gör nu också. Så att jag tycker ändå att man får som för de är... Ja, alltså jag bryr mig helt att det inte. Det är liksom den där veckan kommer rulla på med eller utan Statsministern. Ja, det är ju inte så att han är huvudattraktionen om han nu trodde det. Nej, det är han ju inte. Vad är egentligen huvudattraktionen Ja, vad är egentligen huvudattraktionen? Det är det som... Det är, nej, men jag tycker väl att det är så här, okej, okay, ja, men nu har jag faktiskt snabbt gått från att jag inte bryr mig till att tycka att det är så här, men lite bra, för att kanske så är det här en av spikarbetarna i kistan i alla fall till så här Almedalsdöden mm. för att det som började som någonting så här folkligt eh, ideologiskt att man såhär nu ska människorna i Visby mm. möta, <laughs> möta så här, eh, den politiska eliten och media det har ju bara blivit så här ett jättestort gippo mm. eh, som faktiskt på många sätt urholkar förtroendet för demokratin som mm. jag ser det mm. därför att så här, om man om man inte är på plats utan bara så här, ser vad som händer utifrån eller hemifrån soffan- så ser man så här, politiker och journalister och människor i opposition. Dansa mm. och ha mm. kul. Och jag tycker inte man ska ha så jäkla kul tillsammans- mm. när man är mm. i faktiskt politisk opposition. Mm. Därför att när man tänker på gräsrötterna- hur mycket de så här, ändå kämpar för att så här, få sin verklighetsbild och slå igenom. Och, så här. och sen så bara ser man att- så här, Ja, men de trallar runt och dricker mm. kaffe med varandra. Mm. Det kan ha en positiv effekt, liksom att så, här, så att det inte blir så lika hatiskt eh, klimat liksom, mellan partister. Men det är ju men helt uppenbart att det inte hjälper, för det är ju ändå ett väldigt uppskrivet. Det kan uppskrivet ju, uppskrivet ju bli klimat. tvärtom att mm. man bara så här, tappar tron på så här, politiken. Mm. Och så åker ens missnöje i allmedalen alltså, Almedalen är ju ett väldigt liksom, starkt... Eh, Starkt förknippat med politikerförakt Och med liksom mm. Här är samlad Och det, på många sätt så är det ju helt sant Det är lobbyister, näringslivsfolk Politiker på ett och samma ställe mm. eh, Men apropå det Med att ha kul Kan vi säga något kort om eh, Eva Busch Thor Åh Va? oh, gud vad jag, <laughs> jag pratar om det Okej, så här. Mm. Eh, för det är här faktiskt ihop med det vi pratar om mm. nu. Om någon missade det så var alltså Ebba Bustrohr eh, med i Så ska det låta. Eh, var det förra veckan? Ja, det var förra veckan. Eh, och så sjöng hon. Eh, och hon blev ju inte inbjuden i egenskap av politiker utan bara, eh, citat, fantastisk sångerska. Och jag blir så trött. För ungefär i samma veva så var det några såhär eh, politiker, i, eh, lokalpolitiker i Sundbyberg som var med i Filip och Fredrik och typ så här skulle göra i jag kollade inte riktigt, jag såg bara ett extremt pinsamt klipp. Och det är så här, det finns faktiskt gränser för hur nära jag vill komma våra politiker. Alltså jag vill jättegärna höra dem prata just om politik eller liksom så här, om saker som är ideologiskt nära. Men seriöst, att så här, hylla Ebba Börstor när hon står och sjunger. Det är bara så här mm. jobbigt. Mm. Det har ju funnits en del kritik som har bestått i att så här, ä, Eva Börstor-myset uh, blev för mycket. Liksom. Att det, inte... det är så här public service dessutom. Mm. Och dessutom så tänker jag att det är svårt att fatta så här uh, hälsosamma publicistiska beslut. Därför att om SVT själva säger att ja, ja, men hade det varit valår så hade vi inte gjort det här. Mm. Uh, men det är liksom, nu har vi en valrörelse som är igång från dagen efter mm. valet. Och då får man också så här omvärdera det lite. Mm. Och det är många som har dragit den här, ja ah, men Göran Persson som dansade med Kussan Doris. Ja, mm. ah, fast det var faktiskt ett barnprogram. Mm. Jag var tillräckligt liten för att se det. Mm. Och det, det föregick faktiskt av att man fick sitta ner och prata med Göran Persson. Mm. Eller ja, ah, Doris gjorde det. Mm. Om vad det innebär att vara statsminister. Mm. Det var faktiskt folkbildande mm. på ett helt annat sätt mm. om man nu ska försvara det. Mm. Nej men och det är ett barnprogram. Eh, man måste också... alltså jag, jag är lite kluven för att jag tycker att rent. Eh, ja. Nej, vi, vi har lite olika. Vi vill aldrig mer höra henne sjunga när hon är partiledare. Nej, men hon sjöng ganska bra. Jag kollade inte av, så jag <laughs> det. Nej men jag tycker att det finns, ju, det finns ju partiledare som har varit exempel på att de har blivit väldigt folkliga i och med att de har varit. Eh, i sådana sammanhang som kanske inte så ska det låta men motsvarande på sin tid eh, och det tror jag ändå har det, det skapar naturligtvis en, en närhet eh, som man inte ska underskatta titta på Gudrun Schyman hon har gjort eh, cirka allt kanske aldrig så ska det låta men hon har ju också pratat om en massiv men det är samma sak med Gudrun jag vet för mycket om hennes privatliv <laughs> Alltså, känner du inte att hon är en människa precis som du? Men det, jag vet ju att de här personerna är människor, det är inte mm. därför... Jag tycker vi är så jäkla kändisfixerade också och håller på att lyfter verkligen individer från politiken. Så för vad händer då om, om vi säger att vi har en extremt populär partiledare som plötsligt avgår och eh, siffrorna direkt sjunker för partiet? Inte för att efterträdaren fuckar upp, mm. men för att allt stod och föll med den här personen. Alltså jag tror att det finns en fara i det också. Mm. Um, och jag tror att man, så här, man har lite mer tillit också till att människor kan rösta, inte efter person, men frågor. Mm. Precis. Um. Väljarna vet, kan och vet mer än vad... Eh... Fast de vet ju inte mer om, tev, om, om man liksom så här... Om man fortifierar det. Om man, man, det. Mm. man får när mm. de så här dansar runt mm. och, och. Och att hon sjöng, sjöng, hon timbaktus, alltså förlåt, rappade ja. hon. Äh, ja. Ni får jättegärna det... kommentera <laughs> vad ni tycker. Ehm, jag vet faktiskt inte om hon rappade. Jag har, ingen, jag, jag har inte sett klippet än. Har du inte? Du sa att hon sjöng bra. Ja men jag har hört att hon sjöng bra. Ja och mm. det är det som är grejen, jag har också mm. hört det från typ så här opinionsbildare från <laughs> vänstern också. <laughs> jag gillar glam men det känns ju så himla så här, kluvet å ena sidan så bara ah, de är sjuka livets ordmänniskor mm. och sen så bara hon sjunger riktigt riktigt, riktigt bra ändå. <laughs> um, vi måste gå vidare till nästa fråga. Uh, vi har också fått en, uh, en kommentar här från Ida som tycker om håret. Bra, ja, Kul kul att höra, Ida. Uh, sen har vi fått en kommentar från uh, Michaela som skriver ärligt talat ryms det är ju inte så mycket mer politiskt djup i typ agendas eh, menar du Jämför du med, med oss nu, Mikaela? Om du jämför med så ska det låta. Ja, nej, men, nej, men precis. Och det är väl problemet att, att det politiska samtalet är väldigt eh, snuttigt och pluttigt och det går aldrig ner på djupet särskilt mycket. Nej. Agenda har ju ändå en trovärdighet att vara liksom, precis det fördjupande samhällsprogram. Och i själva verket så... så nej men alltså i söndags så var det ju... Finansministern mot oppositionens finansministerkandidat... Eh, Moderaten. Jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Eh, och det var så dåligt va? Båda två var dåliga men han var sämst. Och då framstod det ändå hon som lite bra. Nej men det var... Det var, det var, inte, det var inte härligt. Men vi måste i alla fall byta ämne. För att nu är klockan... Eh, klockan går... Och vi ska bara hålla på en halvtimme. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, oh, vinstutredningen och vinsterna i välfärden. Eh, och vi. Bakgrunden är att en gammal Sosem, kommunpolitiker Ilmar Epalu, har gjort en vinstutredning på eh, uppdrag av regeringen faktiskt. Efter en, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Mm. Mm. och den kom fram till en massa bra saker som handlar om att man ska begränsa vinsterna i välfärden och på vilka sätt man ska göra det eh, och den har eh, fått ett stort genomslag eh, alla eh, näringslivslobbyns organisationer hatar den eh, för att den faktiskt på riktigt kommer att begränsa eh, möjligheten till att ta ut vinst på skattemedel och man förstår varför de hatar den mm. Mm. man förstår det men sen kommer vi då till alltså, det här är alltså regeringens egna utredning eh, på uppdrag av regeringen så har Ilma Reepala gjort den här utredningen. Men då, eftersom man ändå vill blurra till den här debatten så fruktansvärt mycket som det bara går. Det är en strategi. Eh, ibland så undrar jag om inte socialdemokraterna själva har detta som strategi, det vill säga kolla vilket pluralistiskt parti vi är. Så då är det några högesorter som helt enkelt skriver en debattartikel om att nej men vi tycker visst att vinstintresset ska få vara kvar i välfärden. Och då blir man ändå så här, men är ni. Stumma... Nej, man får inte säga så, för det är inte en särskilt skarp analys. Men man funderar ju ändå, eftersom eh, opinionsläget för den här frågan ser ut som ni gör. Att 90 vill alltså inte ha vinst i välfärden. Vill inte att skattemedel... Alltså 90 procent av mm, oss så här vanliga av, Alla. <laughs> ja, ja. Och vill alltså inte att man ska få ta ut... Eh, vinster på, på, i välfärden. Och det är ju en ganska hög siffra. Men ändå så måste sosarna då visa hur pluralistiskt och brett eh, den kyrkan i socialdemokratin är. Eh, så att man måste skicka fram sina eh, högreaste högersossar som kan säga, nej vi tycker visst att det är viktigt med vinst i välfärden. Mm. Eh, och jag tänker att eh, det är ett stort problem för framförallt socialdemokratin. Men det blir också ett stort problem för hela frågan för att det på så många sätt blurrar till. Istället för att det är tydligt att regeringen tar en strid om det här som man ju har gjort i kommunikationen. Man är väldigt tydlig med Adena Sekarab är väldigt tydlig ändå. Eh, Ilmar eh, också, statsministern har varit så här väldigt. Eh, hården då i den retoriken vilket vi har ju varit väldigt glada för vi som har pratat om inte mm. välfärden under cirka ett, ja. s, eh, liksom tio års tid eh, och så ska man ändå blöra till det och till på köpet då så kommer Janine Eriksson vad hon nu heter som är eh, Miljöpartiets ekonomisk och politiska talesperson och de har ju ett väldigt tydligt kongressbeslut. Partiledningen blev överkörd på deras kongress sist. Där de sa så här, det här, vi vill inte alls ha någon välfärden. Mm. Men då säger hon ändå, och det här är alltså människor som då sitter i regeringen. Det är ingen av dem som, hon sitter ju inte i regeringen till exempel, men hon företräder ju ett riksdagsparti. Och hon går ändå ut och säger då att, nej men det här är väl ändå inte så viktigt. Och man fattar det, för att det enda jobbet miljöpartisterna kommer få efter de har åkt ur riksdagen, det kanske är hos näringslivslobbyn. Och då kanske man inte vill bränna sina broar. Jag kan förstå det liksom. mm. Men, Men alltså, det är ju korkat det, ja, för att är 90 procent av befolkningen... Och det som vill här det som som. får mig att känna liksom att så här... Två saker. För det första, det gör mig mer säker på att så här, Att Moderaterna tappar det verkligen så här... Deras egna fackaps mm. Inte för att så här, regeringen är så strålande tydlig <laughs> helt plötsligt i politiska frågor. Eh, och för det andra... Alltså den här frågan... Så här, jag, jag förstår så att på ett personplan varför man kanske skulle vara rädd för... Att, att prata emot just det här vinstförbudet och man vill hålla på att nyansera. Men det är en jättetydlig fråga och det är så lätt att bara ta ställning för den, att vinna ett mm. folkligt stöd. Mm. så här, Äntligen så har vi en riktig konflikt mm. som, så här, i politiken. Mm. Som inte handlar om vem som ska bestämma efter nästa val eller som handlar om någon symbolfråga om ett Nej. badhus. Utan som handlar om konkret ekonomisk verklighet för... Eh, välfärden. Som handlar om hur vi kan få ännu mer pengar till välfärden. Mm. Jo, genom att begränsa vinsterna som åker ner i ryskapitalets fickor. Yeah. Eh, och man låter ju lite lätt som en liksom, floskelmaskin, men det är ju på riktigt avgörande. för det hur låter Vi låter ju som floskel bara för att vi har pratat om den här ja. frågan så pass länge. Det är sant. Man är lite trött på sin egen röst. Men. <laughs> det är det. Nej, men det är, det är helt sant. Eh, det som... Man också kan säga är att eh, flamman i den här veckans nummer som prenumeranterna fick igår så eh, gjorde, vi, eh, gjorde Anneli Lenberg, vår inrikesreporter, ett knäck om vårdappar. Det vill säga de här nya företagen som jag har sett att till exempel eh, vad heter de? Alex och Sigge blir sponsrade utav dem. Eh, Isabella Lövengrip, det vill säga Blondilbella, har så här ett samarbete med kry.se. Det är en av de mm. liksom stora så här plattformarna som växer. Och mycket riktigt så pumpas det också in väldigt mycket pengar i de här webbapparna, läkarapparna. Mm. Och eh, jag tycker att ni ska ta er tid att läsa det, för det vi har hittat är också att de liksom utnyttjar då till exempel så har Jönköping en vårdcentral i Jönköping har ett avtal med en av de här apparna men det är ju människor från hela landet som använder dem och sen vi, Men vad innebär de egentligen? Eh, det innebär att du istället får gå till vårdcentralen om du har ett problem som, som du känner att du behöver bara att någon ska titta på en eh, eh, ja men vi tog som ett exempel om barnet har vattkoppor mm. titta på de här eh, och kolla mm. om det är det och så kan man via, så slipper man gå ner till en överfylld liksom, vårdcentral mm. eh, och sitta där och vänta med sin unge som kan smitta alla andra med vattkoppor. och Så vidare. Alltså, så du får typ online-rådgivning? Man får online-rådgivning och det, det kan faktureras som en patient... Alltså du får betala 350 kronor i patientavgift mm. och sen... Så det som händer är att beroende på var någonstans i Sverige du sitter så kommer det landstinget få betala istället för liksom att du går till ja, precis. Ja, precis. Men, och eftersom det här är en ganska ny lag patientlagen infördes 2015 den nya patientlagen infördes 2015 och då eftersom det är en ganska ny lag så har det inte utformats några liksom regler och riktlinjer utan då tar man samma då fakturerar man samma pris de här webbapparna fakturerar samma som pris ett som ett besök hos en vanlig och då kan man ju tänka att där finns det ju en del pengar emellan då. För att man har ju varken lokaler eller eh, liksom, eh, vad heter det? Verktyg heter det inte inom sjukvården, men motsvarande. Eh, så att det, ja, vi har skrivit i alla fall en väldigt bra... Eh, Eh, en väldigt, objektiv, väldigt bra helt objektivt, en jättebra artikel. knäck Nej, men, ja, men alltså så här, och grejen är det är så himla dubbelt, därför att å ena sidan så är det väl bra att man ska kunna eh, få en lite så här snabb rådgivning utan att sitta i en eh, trång vårdcentral mm. eh, men så här å andra sidan så är det ju ganska svårt för att det är ju Eh, när du misstänker någonting så, eh, så det är det svårt att så här, liksom, diagnostisera sig själv. Eh, men det är också svårt för att det är ändå en läkares- mm. eller mm. sjuksköterskas mm. eh, bedömning- mm. som avgör om du ska få så här, vidare vård eller inte. Mm. Eh, och det blir väldigt märkligt när det så här, och dessutom ska eh, kosta landstingen lika mycket. därför att eh, Det finns också en risk att så här, de som ändå inte skulle gå till vårdcentralen- mm. eh, Tänker att ja, ja, men om jag ändå bara sitter hemma så kan jag ju. Så kan jag dubbelkolla det här ändå. Mm. Men då blir det också att man fakturerar landstinget lika mycket. Och, så här, och då har de ju ändå inga pengar. För, och, alltså så här, jag tänker att just de här apparna är så mycket ett symptom. På en sjukvård som liksom redan har resursbrist. Ja, och det är lite som att lägga på ett plåster på ett mycket djupare mm. än ett skrapsår. Mm. Liksom. Därför att det vi behöver är ju mer personal och närmare vårdcentraler och mer tillgängliga dessutom. Mm. Vi har fått en fråga på ämnet och det är Michaela som frågar hur tror ni att en utveckling av webbtjänsterna skulle påverka det övriga vårdutbudet? Alltså typ... Eh, vad gäller tillgängligheten Exakt. av vård för mer komplicerade problem är något som kan bedömas över en webcam. Ja. Nej men precis. Alltså, jag tror att det här också skulle leda till en urholkning mm. av den vården. därför att um, det finns något också. Så här, jag har också en tilltro till mötet också mellan människor. Mm. Uh, det är halva grejen mm. uh, när man träffar en läkare. Tror det eller ej? Mm. Uh, och, och det försvinner på något sätt. Mm. Och dessutom så kan det, men däremot om de här tjänsterna blir större så kan det, så kan det också användas som någon slags här ursäkt. Att, ja, men, men vi behöver inte ha någon vårdcentral här mm. eller eh, behovet fylls ju redan för att du kan ju sitta med din kamera mm. hemma eh, och konsultera en läkare. Mm. Men jag tycker, att, jag tycker att det finns en intressant spänning här mellan, mellan, vår, mellan liksom teknikutvecklingen som ju på riktigt kanske fyller ett behov. En app kanske fyller ett behov för en orolig förälder där man kan gå in och få liksom direktkontakt med en läkare. Men det ska inte ske på bekostnad av en mycket mer utbyggd vård som vi behöver idag. För idag har vi redan mycket mindre... Och jag tycker att den där spänningen är intressant mm. för att det, det som tekniken och kapitalet och marknaden gör nu, det är att försöka fylla upp en massa hål där det gemensamma har misslyckats. Mm. Eh, vi har fått en fråga från Robin som jag tycker hör ihop med det här. Mm. Robin Karl skriver, är det bara privata aktörer som kör apparna? Eh, och det är det ju, de här kry och din doktor och de här som, det är ju privata aktörer och det pumpas in massvis med pengar från riskkapitalet i det. Men det, jag menar att man får ha en webbaserat möte med en läkare, det borde ha skett på andra ställen eh, i offentlig regi. Så själva tekniken som sådan är ju inte egentligen problemet. Det kan vara ett problem om det menas att det urholkar liksom, resten av vårdapparaten. Mm. Men är det... En möjlighet att i liksom minska avståndet eller. Alltså istället där det väldigt mm. långt att åka till. Eller? Ja, men Det är det som är grejen, för det säger mm. att de ska fylla ett behov. Och är det så att behovet är att ha närmare till vården ja men då är det ju det behovet som ska här, tillgodoses, inte bara via webben. Mm. Mm. Ehm, istället för att så här, på något sätt mm. sanktionera att man lägger ner vårdcentraler. Ja mm. mm. visst, närmare. och det är det som är risken. Jag håller med. Ehm, ja. Mm. Jag tycker inte att det är en alldeles glasklar fråga. Jag tycker det är glasklart att det inte borde vara privata aktörer som stoppar pengarna i fickorna och täljer guld på skattebetalarnas bekostnad. Mm. Det tycker jag är en enkel fråga, för det handlar om vinst i välfärden, precis som alla andra privata aktörer inom vården. Men, eh, men själva eh, diskussionen om tekniken och vad den gör med lättillgängligheten och så vidare, mm. Nej, men är eh, intressant. Den, den är intressant och den är inte helt... Eh, glasklar. Gustav Rutström har frågat hur man höjer volymen. Det går inte. Om du kan höja den på din telefon eller dator så är det bra. Men det här är vi kör på högsta nu, tror jag. Och det känns redan som att vi skriker. <laughs> det känns som att vi skriker. Vi har eh, egentligen ingen tid kvar, tror jag. Men, Jo, vi har tre minuter kvar, sina. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite kort bara om Fredrik Önövall och hans två kollegor på SVT som igår blev dömda för människosmuggling. Det de gjorde var alltså att de tog med en pojke från... Från Grekland, från men Grekland. han var från Syrien. Mm. För att få oh, hans familj var. Jag kommer inte ihåg detaljerna, ja. men de, de gjorde det i alla fall... Den här Fredrik Anneval gjorde det ju det här programmet mm. Fosterland, och i den så skildras det hur man tog med sig den här unga killen hem till Sverige, för han frågade om de kunde ta med honom, helt enkelt. Mm. Eh, och nej, men om vi vill, vad, vad vill vi säga? Ja, det att förra medmänsklighet borde inte straffa sig. Eh, och... så här, om det är så här lagstiftningen ska ja. tolkas så måste vi ändra lagen. Mm. Vänsterpartiet har i alla fall i dagarna gått ut och krävt att eh, människosmuggling utan vinstintresse ska vara lagligt. Och det är ju i konsekvens med vad man tycker. smuggling utan vinstintresse. Japps. Ja. Vill du problematisera detta? Jag tänker att det är svårt att eh, veta om det föreligger något vinstintresse. Det är skitsvårt att mm. eh, liksom, eh, hitta de pengarna. Eh, så. Mm. Nej men precis, och det finns ju säkert många rent juridiska... Alltså om man tänker till exempel människosmuggling kan man också bli dömd för om man håller på med trafficking till exempel och handlar med kvinnor. Mm. Eh, och eh, det är väl det man försöker komma undan eh, genom att säga inget vinstintresse. Jag fattar, okej. Okay. Mm. Ja. Men eh, ja, det är ju fortfarande en, det är, det är en, inte en helt enkel eh, fråga, men man, man, man förstår ju att det är väldigt många som känner med de här människorna för att de agerade på sin medmänsklighet och mm. Ja, annars så skulle den här lilla pojken också typ legat på en lastbil genom Europa istället eh, och det är ju, då förstår man att de aldrig ja. vill ta honom med bil så hemskt. Hem i Sverige. Mm. Världen är så hemskt. Mm. Vi säger någonting peppigt innan vi avslutar. <laughs> Michaela är lite rolig, vad skriver hon? Sossarna kanske kan erbjuda födelsecoachning över webb. Bra, här. Nu har vi entreprenören eh, bland flammans läsekrets. Har helt enkelt visat sig här. Nej men det är väl en jättebra idé. Nu har ju ABF börjat med såna här. Eh, Nej, men har du inte hört det? Vi pratade om he hela förra veckan. på Avsnittet så pratade vi alltså om eh, detta med att ABF har eh, födda i bilkurs. Eh, Jaha. Mm, det kanske du har hört om. Men det är väl lite en länkning åt det. Ja, att, visst. Ja. Mm. Nej, men jag fattar. Jag, nej, men jag säger det. Eh, fyller ett behov. Fyller ja. det verkligen ett behov. Eh, nej, men jag tänker att vad vi ska säga är att eh, nästa vecka blir det inget för flamman om inte... Om inte Sina och Jonas själva tar initiativ till det. Vi har fått en liten fråga till här. Jag ska läsa. Ja. Angående tidigare. Viktigt att skilja mellan att fylla ett behov och att skapa ett. Att nå fler människor som behöver vård är alltid positivt. Privata intressen kommer dock alltid ha intressen av att utöka kundsegmentet. Exakt. Oavsett om det är människor som egentligen inte behöver läkarkonsultation. Precis. Och exakt så är det ju. När man inför våldvarat i Stockholm- vad var, var det, det öppnades nya vårdcentraler? Jo, det var i de mest välmående delarna utav mm. hela Stockholm, det vill säga inne på Östermalm öppnades det väldigt många fler än vad det gjordes i Hallunda i bokkyrka. Ja. Och det precis. är ju av precis den anledningen för att marknaden pekar också på behov som egentligen kanske inte finns. Och därför ska vinstintresset bort. Alltså, är det så jäkla svårt seriöst... Vi tittar på er nu, MPOS. och S. Alltså seriöst, ni sitter i regeringsställning. Så här, våga ta tag i den frågan. Och låt inte de där avvikarna i partiet få springa och liksom så här... Hallå, jag tycker inte mm. att det här är något bra, eller så här... Partipiska, hallå. Hysha ner dem. Alltså, please. Mm. Ja, men... Nej, alltså jag är helt för yttrandefrihet Det är inte det Det är viktigt men... att säga det Nej men Ja, vad jag skulle säga Var att Vi får se om det kommer tillbaka Ett fredagsmys nästa vecka Man kan ju hoppas att du och Jonas drar ihop något Själva Kanske, kanske inte, kanske, kanske inte. Vi jobbar med överraskningar Eller hur? Så att, Kanske ses vi nästa vecka Har ni missat det här på webben så Kanske ni lyssnar på oss på podcasten som vi också gör av det här avsnittet. Mm. Och då tycker vi att ni kan gå in och ge oss ett gott betyg på iTunes så att den här lilla podden kommer lite högre upp. Ja. Eh, helt enkelt. Så ha en trevlig helg. Glöm inte att läsa flamman. Eh, har du ingen flamma att läsa då betyder det att du inte prenumererar. Då kanske det är dags att skaffa en prenumeration. Vi har ett väldigt intressant reportage om tysk vänster som bara är Läsare exklusivt eh, det här numret. Så att ni, ni som inte prenumererar missar någonting. Ja. Och den, vi kommer inte så här störa er i brevlådan prick varje dag utan den kommer en gång i veckan. Ja. Precis så ofta som man liksom pallar ja. läsa. Precis. En, en söndag morgon är det asnice att ha flamman. Så prenumerera på flamman eh, och eh, ha en trevlig helg. Eh, jag och Sina säger tack för idag.